Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ali sayidina Ibrahim. في العالمين انك حميد مجيد لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وشكرك kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghimpunkan kita pada majlis kursus berkenaan tarekat dan tasawuf ini dan pada hari yang kedua ini, insyaAllah saya akan membicarakan tentang tajuk Suluk, Jazbah, Salik, Majzub Dan di samping itu, saya akan terangkan tentang Salik Majzub dan Majzub Salik Apa yang diistilahkan sebagai Suluk Apa yang diistilahkan dengan jazbah apa yang dimaksudkan dengan salik majzub dan apakah yang dimaksudkan dengan salik majzub dan majzub salik jadi Allah Subhanahu Wa apabila dia Menghendaki seseorang hamba itu dekat apa dia Maka Allah Subhanahu Wataala akan bagi dia suatu hidayah dan dengan hidayah tersebut dia seorang hamba itu dia akan memiliki satu dorongan atau satu tarikan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu juga boleh kita ibaratkan sebagai jazbah. Okay. Dan suluk, artinya kita, suatu jalan, ya, untuk Allah kita menempa, menempuh ha, suatu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita menempuh ataupun menempuh suatu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi masukkan dengan suluk ialah jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wataala dengan cara menempuh. Ya? Dengan kita melakukan suatu uh, latihan mengekang hawa nafsu, melawan kehendak-kehendak syahwat. Ha? Atau dengan perantaraan menempuh persiaran syair dan dengan cara kashfi, ayani yang bukan secara istidilal menuntutkan dalil maka ianya dinamakan sebagai suluk. Jadi suluk ialah perjalanan secara kasyfi, secara penyingkapan. Maksud kita nak berjalan untuk menyingkap hijab-hijab dalam pemahaman. Pemahaman atau kesedaran kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk mencapai rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu Wataala tadi, kita terpaksa melakukan beberapa rangkaian mujahadah seperti puasa, ibadah, atau berjaga malam dengan berzikir, baca Al-Quran atau bertahajud dan sebagainya. Maka dengan mujahadah-mujahadah tersebut, kita menempuh suluk kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang dimaksudkan dengan suluk tadi adalah pekerjaan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa dengan latihan-latihan mujahadah. Ini persiaran itu ditempuh bukan dengan apa jisim semata-mata tapi dengan yang dimasukkan suluk tadi itu untuk mencapai kesedaran bukan, bukan untuk mencapai suatu kebendaan. Dengan kalau kita berjalan dengan tubuh badan, maknanya kita nak mencapai satu benda yang bersifat jasmani juga jasat juga tapi yang kita nak hasilkan adalah perkara yang bersifat rohani iaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa maka perjalanan itu juga adalah secara kasyfi ayani dalam pandangan musyahadah dalam pandangan mata basirah kita ini yani untuk mengangkat tirai-tirai hijab kita untuk menuju rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa dan perjalanan tersebut ditempuh dengan latihan mujahadah Okay, dengan amal ibadah Maka persiaran tersebut Dinamakan suluk Jadi persiaran Suluk itu Dia tidak semestinya menuntutkan dalil okay. Ada juga kita boleh istilahkan Suluk itu adalah Perjalanan untuk menghasilkan makrifat kepada Allah Subhanahu Wataala bersandarkan kepada nas dan dalil itu juga boleh kita tarifkan sebagai suluk. Ya? Mana suluk itu adalah perjalanan untuk menghasilkan makrifat kepada Allah Taala berpandukan nas dan dalil. Ya? Dan pada peringkat yang khusus seperti per-permasyaih par Naqsyabandiyah Yang dimasukkan suluk tadi itu Bukan sekadar Menempuh pengenalan makrifat kepada Allah Ta'ala Berdasarkan dalil semata-mata Tapi perlu disertai dengan Kashfi juga Mana dengan peningkapan mana Daripada ilmu yakin menuju kepada tahap Ainul yakin Daripada pengetahuan itu bersifat Tidak uh, apa nas mata-mata ha? kepada muka syafa terhi, tersingkap terhijab pada pandangan dia tentang hakikat kebenaran apa yang diketahui tentang contohnya tentang kehidupan kubur kehidupan dalam kubur kehidupan sesudah mati perkara ni kita hanya ketahui dengan nas dan dalil je kita tak pernah nampak kehidupan orang dalam kubur bagaimana tapi apabila kita melatihkan diri kita dengan banyak mengingati mati Zikrul maut Kerana orang yang paling bijak Kata Nabi SAW Orang yang banyak mengingati mati dan berkesediakan untuk mengingati mati Maka Kita melakukan kegiatan zikrul maut itu dengan banyak Contohnya ya? Maka kita akan dapat merasakan Kematian Jadi merasakan kematian tu. Lama kelamaan Seolah-olah tergambar pada pandangan Musyahadah kita tu, bagaimana hal Keadaan di dalam kubur tu ni. Nampak tak? Ataupun Dengan sebab pengajian kita Pembacaan kita, pendengaran kita Terhadap keterangan-keterangan hadis Apa yang Nabi Sabda Apa yang Nabi SAW Sabdakan tentang kehidupan Sesudah mati di dalam kubur Ya, contohnya, maka kita dengan keterangan-keterangan tersebut terhasil gambaran dalam fikiran kita. Maka itu juga boleh menjadi satu penyingkapan. Mana daripada ilmu yakin berpindah menuju kepada ainul yakin. Ya. Dan yang dimasukkan dengan jazbah adalah tarikan. Ya, tarikan. Tarikan ataupun Rasa dorongan Semangat untuk menuju kepada Allah Subhanahu SWT Daripada perkataan Suluk Maka terbitlah perkataan salik Manakala daripada perkataan jazbah Terbitlah perkataan Majzuh Ya Yang dimaksudkan dengan salik Orang yang Berjalan menempuh perjalanan suluk menuju kepada Allah taala tadi dengan istiqamah dengan istiqamah dia menempuh perjalanan dia menuju kepada Allah taala tadi menuntut ketetapan atau perjalanan suluk dan demi dan masa demi masa yakni dengan secara berperingkat-peringkat dia akan mencapai peningkatan rohaninya jadi orang yang bergerak menuju secara Peringkat demi peringkat, tahap demi tahap Makam demi makam ya, Daripada satu martabat kepada satu martabat Daripada satu darjat kepada satu darjat Dia menempuh perjalanan itu dia, ha, Maka Orang tersebut dinamakan sebagai salik Orang yang menempuh Tahap-tahap pendekatan Manzil-manzil, tingkatan untuk menuju kepada Allah Ta'ala tadi Orang tersebut dinamakan sebagai salik <tuk> Dalam kitab Ta'rifat ada menjelaskan tentang takrif bagi salik sebagai berikut. Qul ladzi masya'a 'ala 'ilmihi. Dalam kitab Ta'rifat nyatakan Qul ladzi masya'a 'ala Bihalihi La bi'ilmihi Ia ni seseorang yang Menempuh Atas perjalanan Maqamat tadi Dengan Hal keadaan Ia ini dengan zauq Dengan wijdan Dengan rasa Dengan menempuhnya Secara Pengalaman La bi'ilmihi Bukan secara Mengetahui semata-mata Macam apa yang kita belajar Hari ni Ini adalah Apa yang kita menempuh Suluk secara Pengetahuan Faham tak? tapi yang dimasukkan dengan salik pada erti kata yang sebenarnya adalah seseorang yang berjalan atas maqamat. Apa itu maqamat? Maqamat kita akan jelaskan dalam sisi keempat nanti insya-Allah selepas hajah, ya, Yang dimasukkan dengan maqamat adalah stesen-stesen. Yang mana kita perlu jadikan sebagai perhentian utama dalam dalam setiap hari kehidupan kita. Kalau dalam perjalanan uh, bas tu Dia ada stesen-stesen yang dia perlu berhenti Dan setiap hari kalau dia berjalan satu route tu kan Maka ada stesen-stesen yang dia mesti kena berhenti Yang dia wajib berhenti Orang tahan ke, orang tak tahan ke Orang tekan loceng ke, tak tekan loceng kan Dia mesti berhenti parking sejak Jadi begitu juga ibaratnya dalam kehidupan kita Ada beberapa stesen yang kita mesti jadikan sebagai perhentian Setiap hari mesti kena singgah di situ ha, Ibaratnya Ya yeah. Jadi kata Syekh Jurjani dalam kitab Ta'rifat mentakrifkan salik sebagai huwal ladzi masy'a 'alal maqamati bi halihi la bi 'ilmihi. Seseorang yang dikatakan salik itu adalah dia yang berjalan menempuh atas maqamat ini atas tingkatan-tingkatan maqamat menurut hal keadaan Yang dialaminya Ini apakah perasaan yang dialaminya Apakah ha, Rasa yang dilaluinya itu Bukan menurut Ilmu pengetahuannya Ini tidak boleh bersandarkan kepada Pengetahuannya semata-mata Tapi perlu Berlandaskan kepada Hal pengalaman Keadaan dirinya sendiri ha, Sebab itu Bila selalu murid Bila dia dah ambil talqin zikir Maka Syekh selalunya akan meminta laporan ahwal Jadi laporan ahwal ni adalah bagi Membuktikan untuk Mentashihkan Membenarkan bahawa murid tadi tu dia Menempuh perjalanan suluk dia ataupun tidak Kalau dia tidak ada hal, tak ada ahwal Ataupun yang dicakap itu hanya berdasarkan ilmu pengetahuannya semata-mata apa yang ditahu semata-mata tapi bukan menurut apa yang dirasainya maka itu bukanlah dianggap sebagai seorang salik pada erti kata yang sebenar seorang yang salik yang benar-benar nak mencari jalan nak bersuluk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan mengalami hal-hal yang tertentu seperti rasa fana atau rasa baka rasa Qabas Atau basat Dan beberapa lagi ahwal-ahwal Yang ada diistilahkan oleh Para masyaih kita dalam Ilmu tarikat tersawuf ini Kerana dalam setiap bidang ilmu Ada istilah-istilahnya Yang tersendiri Dalam bidang ilmu hadis Dalam bidang ilmu tafsir Dalam bidang ilmu nahu Dalam bidang ilmu saraf Ada istilah-istilah yang Digunakan secara khusus untuk bidang ilmu tersebut Begitu juga dalam ilmu tarikat dan tasawuf, Ada banyak istilah-istilah yang perlu kita ketahui Untuk kita memahami tentang ahwal-ahwal atau hal-hal keadaan Yang biasanya dilalui oleh seseorang salik itu Ataupun dirasai oleh seseorang salik itu Dan dengan pengetahuan kita terhadap ahwal-ahwal ini Maka mudah untuk kita menyatakan tentang hal keadaan yang berlaku pada diri kita, pada rohani kita, pada batin kita. Kerana setengah salik, apabila mereka tidak ada pengetahuan tentang ahwal, tentang istilah-istilah ahwal ini. Maka apabila berlaku satu pengalaman batin, pengalaman rohani yang tak pernah dirasainya sebelum itu, maka dia akan mengatakan, dia akan merasa seolah-olah satu perkataan yang tak dapat dicakap dengan kata-kata. Tak dapat nak ditulis dengan pena. Mana tak dapat nak digambarkan bagaimana hal keadaan yang dialaminya itu. Kenapa dah? Bagaimana uh, mungkin resah dia ke ataupun mungkin dukacita dia ke ataupun mungkin gembira dia ke. Jadi hal-hal keadaan yang berlaku pada murid ataupun pada salik yang Berzikir melakukan amal ibadah dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa tadi maka bagi setiap hal-hal keadaan tu ada nama-namanya yang tertentu ada istilah-istilahnya yang tertentu yang telah masyai-masyai kita nyatakan dalam kitab-kitab. Jadi yang dimaksudkan dengan suluk tadi apa? iaitu jalan untuk sampai kepada Tuhan dengan cara menempuh mujahadah atau dengan perantaraan menempuh persiaran sa'ib pesiaran bersiar kita secara kasyfi. Ini persiaran untuk menuntutkan apa penyingkapan-penyingkapan hijab. Dan bukan secara istidlal dengan menuntutkan dalil semata-mata. Yang menuntutkan dalil ini belajar menghasilkan ma'rifat untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan Ilmi Dengan mengetahui nas dan dalil Juga mereka ini dianggap sebagai salik Pada peringkat Yang uh, awam ini dalam dia nak mengenal Allah Ta'ala Mesti dia kena mengenal Apa Allah Ta'ala dengan nas-nas dia Contohnya Qulhuallahu uh, ahad dan kurayan baginya Tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kita belajar tentang sifat 20 Tentang akidah Bagaimana kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan pembahagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tadi Ada sifat-sifat zatiah, Ada sifat-sifat fi'liyah Ada sifat-sifat subutiah, Ada sifat-sifat salbiyah Ada sifat ha, ma'ani Ada sifat-sifat ma'nawi Jadi pembahagian-pembahagian sifat-sifat ini Diklasifikasikan oleh Perperma syaykh kita Ha? ada sifat-sifat iftiqar ada sifat-sifat istighna untuk kita memahami tentang Allah Subhanahu wa taala secara dalil berpandukan hujah ha, itu ilmu yakin maknanya dengan pengetahuan tersebut akan membawa kita kepada satu tahap lagi ainul yakin mana seolah-olah kita dapat gambaran gambaran keseluruhan dan gambaran tersebut tak semestinya berupa benda. Ha, mana? Dia akan berupa Suatu kefahaman, idrak, mana satu analisa, satu satu pemahaman yang kita dapat hasil daripada terhubungnya sel-sel uh, dalam apa ingatan kita, ruang atau pemahaman kita otak itu. Ah kita, ha, kita tidak boleh berhenti kepada ilmu yang kita tidak boleh berhenti pada ilmu yakin. Ha, kita kena menuju kepada tahap ainul yakin dan daripada ainul yaqin kita kena menuju kepada tahap Hakul yaqin. Ya. Hmm. Menjarkan Aristoteles bila baca dia. Aristoteles ma'rifah fikri adalah ma'rifah fikri adalah fikri. awal sebelum mendapat ma'rifah as-saut hmm as-saut jadi yang dimasukkan ma'rifatul fikri itu Ilmu yakin lah Jadi Ilmu Tarikat, ilmu tasawuf adalah Ilmu yang berkaitan dengan zawuf Ilmu yang berkaitan dengan hal Dia adalah ilmu ahwal Dia bukan ilmu akwal Kalau ilmu-ilmu yang kita belajar dengan Nas, dengan dalil Ya dengan hujah ini adalah ilmu akwal ilmu qaul-qaul kata-kata sama ada qala Allah atau qala Rasul atau qala ulama ha. jadi itu adalah ilmu akwal sebaliknya ilmu tasawuf ilmu tarikat ni adalah ilmu ahwal yang berkaitan dengan hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat apa yang Nabi ucapkan atau apa yang Nabi buat tapi apa yang Nabi alami dalam batin dia Ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dalam keadaan berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi inilah ahwal-ahwal yang perlu kita terapkan dalam kita mempelajari ilmu tarekat ilmu tasawuf kita nak mempelajari tentang ahwal-ahwal yang dialami oleh ahli-ahli sufi ahli-ahli tarekat ahli-ahli tasawuf ini. jadi ini adalah apa manifestasi bagi ahwal batin nabi sallallahu alaihi wasallam keheningan jiwa mereka kejernihan hati mereka kesucian akal mereka fikiran mereka ha? dan semuanya tertumpu hanya untuk bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa Persiaran syair kita Persiaran suluk kita menuju kepada Allah ini adalah maksud dia untuk mengangkat tirai-tirai hijab Supaya terangkat hijab-hijab, dan dengan terangkatnya hijab-hijab tersebut maka akan berlakulah tasfiyah batin kita, Tazkiyah pada nafs kita, tasfiyah pada qalb kita, sehingga kita sampai kepada maksud yang hakiki yang kita tuntut, iaitu pengenalan makrifat kepada Allah Taala dan mahabbat terhadap zatnya. Sehingga apabila kita telah sampai kepada mahabbat zat Allah Ta'ala semata-mata Maka di situlah puncak pengabdian kita kepada Allah Ta'ala dengan tulus ikhlas Bukan kerana terpaksa ha, Atau kerana dipaksa Tapi kerana cinta semata-mata Itu makam mahbub Baik, dalam suluk ni dia ada beberapa tingkatan Ada beberapa martabat atau dikenali sebagai maratib suluk Beberapa martabat Martabat suluk Jadi apa martabat -martabat suluk ini Masukkan dengan martabat-martabat suluk ni Pada martabat suluk ni Dia mengandungi Uruj dan Nuzul Nurul Hadir Imam Rabbani Syekh Ma'faruq Sir Hindi, dan Jedd Alfsani, Rahimahullah. Tingkatan-tingkatan suluk. Ini dalam kita nak mengalami uh, perjalanan ahwal kita tu kepada Allah Subhanahu Wataala. Antaranya seorang tu akan mengalami ahwal uruj. Ahwal uruj ni ahwal rasa Rohani tu semakin meningkat Meningkat, meningkat, meningkat Ada rasa peningkatan, rasa macam Semakin dekat hubungan dengan Allah Subhanahu SWT Itu dipanggil Ahwal uruj Dan di samping tu Ada juga ahwal yang diistilahkan sebagai Nuzul Yang dimasukkan dengan nuzul adalah perasaan rasa turun kepada tawajuhnya terhadap makhluk Suatu so, seseorang salih itu dia memberikan tawajuhnya kepada Allah itu dinamakan uruj Dan apabila salih itu memberikan tawajuhnya kepada makhluk itu dinamakan nuzul dan dalam perjalanan suluk juga ada martabat sakar atau sukrun martabat sakar ni ertinya martabat merasa seolah-olah kemabukan kemabukan dalam ingatan terhadap redza Allah Subhanahu wa Dan ada juga ahwal sahwu. Ahwal sahru ni adalah ahwal berkesedaran. Ya ni berkesedaran kembali daripada kemabukan dia. Kalau sebelum tu rasa mabuk rasa macam tak tak apa tak dapat nak mengawal kesedaran diri dia tu. Tapi bila mana sampai hal keadaan martabat sahur pada diri seseorang salib itu, dia mula berasa kesedaran. Jadi kesedaran itu mula datang balik. Mana dia dapat mengawal balik keadaan dia, tingkah laku dia. Kalau dalam kemabukan tu mungkin dia akan mengucapkan perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan yang mungkin tidak selari dengan tuntutan syariat. Contohnya. Tapi apabila kesedaran datang kembali, maka dia akan istighfar. Ya, cucunya baca Abu Yazid Bistami rahimahullah Dia pernah sekali dalam hal keadaan dia zauq maka dia telah mengucapkan perkataan yang terkeluar daripada batas batasyariah. Ini seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan diri dia tu sangat dekat. Jadi kemampuan ada jenis kira-kiraannya ini. Mungkin kita misalkan seumpamanya contohnya fizikal yang PM langsung -hmm. cakap orang mampu eh dia tolonglah cara mengambil masuk mereka. Jadi dia, tapi dia orang berada di dalam dia mampu eh jadi ah. mampu keluarnya nampak pada fizikal. Asalnya ah. contohnya tadi kata itu. Dia kemabukan rohani ni Dia ada kalanya kalau tidak dikawal Maka dia maka dia akan terzahir ha, Dia akan terzahir Dan kalau tidak ada kawalan daripada syekh Maka ini akan menyebabkan fitnah bagi orang-orang awam Maka sebab itu ada rumah-rumah suluk hangka hangkar ya, Di mana murid atau salik itu Apabila mereka nak Bersuluk Nak menuju kepada Allah Nak bagi Tumpuan khusus Tawajuh mereka Kepada Allah Ta'ala Maka Mereka tu Selalu Pergi ke khankah atau rumah-rumah suluk ni Supaya mereka Kalau mereka mabuk pun Kat dalam tu je hmm. Haa kan? Terasing, ha, terasing. Mana tak Tak akan mendatangkan fitnah Kepada orang-orang awam Yang tak tahu Apa cerita Yang kita hmm. buat kat dalam Tengah duduk berzikir Sampai punya banyak Beribu-ibu-ribu kali ya, Sampai mabuk Haa dia dalam macam sahu. Hmm. Adekan mungkin dia juga mampu tetapi dia sudah naik kepada satu tahap yang terserlah. Hmm. kepada 50 70 gitu pencapaian dia tu. Ha. Jadi jadi masukkan dengan sahu tu dia ada beberapa ber peringkat juga. Hmm. Ha. ada peringkat sahu yang awam. Sahu awam ni maknanya sahu yang belum merasakan sakar lagi mana dia sedar mana dia tak pernah tak pernah minum tak pernah minum arak contohnya ah ha, macam macam satu orang yang awam yang tak pernah berzikir Allah Allah Allah 24000 kali. Jadi dia kesedaran itu dia, dia boleh kawal lagi. Ya. Tapi kalau orang yang dah mula mabuk dengan zikrullah satu hari 24000 kali, 70000 kali, ya. Maka dia dah mula mabuk-mabuk. Ni dah hari-hari buat banyak-banyak banyak, maka dia dah mabuk, mabuk-mabuk. Peringkat awal mungkin dalam peringkat sebulan atau dua bulan ataupun mungkin setengah orang tu setahun atau dua tahun. Ah ha. Hal keadaan dia tu macam orang mabuk lah Orang tengok eh, dia ni macam Yang mandi pun tak duduk dudukkan masjid Aja ha. Ataupun dia ni asyik apa Tak lekang dengan tasbih aja, Mulut tu kumat kamit, berzikir je Orang tengok kita dah macam Lain daripada orang lain dah Alua biasa. Uh, biasa sebab apa kita dah dah mabuk dah dah apa orang kata ketagih dengan zikrullah tadi tu orang macam orang mabuk kan dia ketagih nak minum hari-hari nak minum nak mabuk kan ya. jadi orang yang dah ketagih dengan zikrullah ni dia dah sedap dengan zikrullah tu dia rasa mabuk ha. jadi hari-hari dia nak berzikir setiap hari, hari dia tambah pula berzikir sampai beribu-ribu kali beratus-ratus kali jadi peringkat awal tu dia sendiri tak dapat nak kawal kemabukan dia jadi dia sendiri pun layan kemabukan dia tu. Kadang-kadang dia pakai kasut pun lupa. Ha. Ha. Boleh jadi macam tu berlaku begitu. Kalau tidak ada kawalan seorang syekh ataupun tidak ada kawalan guru mursyid, maka dia akan macam tu lah jadinya. Tapi kalau ada kawalan guru, mana dia akan dibawa kepada alam sahu tadi. Supaya dia kalau mabuk pun kontrol. Ha, kalau tak ada guru suruh kontrol dia tak boleh kontrol. <tuk <tuk <tuk tak? Dia tak boleh kontrol sendiri, boleh kontrol sendiri. <tuk> Illa mashaAllah ha. Tapi Dengan tertib perjalanan tarikat tasawuf Dia perlu ada guru Untuk mengawal Tindakan dia, keadaan dia Kalau dia mabuk, jangan sampai Lepas macam tu Itu akan mendatangkan fitnah kepada orang awam Nanti Orang awam akan ha, kata apa Sebab orang awam dia tak faham dan dalam martabak-martabak suluk juga seseorang salit itu dia akan mengalami ahwal fana dan ahwal bakau. Ya? Mula-mula dia akan mengalami ahwal fana dulu. Untuk ahwal fana ni ahwal rasa binasa diri, seolah-olahnya rasa diri itu tidak ada apa-apa daya, ha? tidak ada apa-apa kuasa, madum Ma tiada wujud. macam-macam ha, keadaan ahwal ghusfahna tu. Ya? dan ada fana' iradah, ada fana' nafs, ada fana' hawa. Ya? Ada fana' fi syekh, ada fana' apa? Ha, rasul, ada fana' fillah. Ini merasakan kebinasaan diri tu dalam menghadirkan wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. tu dinamakan fana' fillah. Ya dan baqa artinya berkesedaran ya? berkesedaran kekal jadi orang yang mencapai sahu maka dia kalau dia dapat mengawal keadaan mabuknya tu kan maka dia dah dah biasa dengan mabuk yang terkawal betul maka dia tu dia sentiasa dalam ingatan zikir kepada Allah Tapi dia dapat kontrol diri dia itu ha, Lidah itu orang nampak tak tukumat kamik lagi dah Sebab dia dah bawa zikir itu tunjam ke dalam lombok hati dah Syarah sir, khafi Bahkan syarah akhfar Malaikat pun tak tahu Sehingga dia sendiri pun tak tahu Sama ada dia tengah berzikir atau tak berzikir Tapi dia dapat rasa ingatan kepada Allah Ta'ala itu ada ha, Itu ingatan yang sangat akhfa, Sangat tersembunyi, sangat halus Haa jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui segala ingatan. Wallahu ya'lamu sirra wa 'a'khfa. Allah Ta'ala mengetahui segala yang rahsia dan apa yang sangat tersembunyi. Rasulullah SAW berkata, "Wahai orang yang beriman, berhati-hatilah kepada apa yang kamu ucapkan." Ha. Dia nasihat sentiasa kepada. Ya, dia sentiasa kepada. Tak ada macam dia boleh kontrol. Ya. Ha. Ha, Jadi itu yang dimasukkan dengan Orang yang mencapai Ahwal-ahwal Pada martabat-martabat yang Lebih tinggi Dia ada ahwal yang lebih rendah Maksudnya Kalau perbandingan macam Muruj Dan Nuzul Muruj ni adalah menuju kepada martabat yang tinggi dan nuzul ni menuju kepada martabat yang rendah. Tawajjuh kita kepada hadrat yang tinggi itu hadrat Allah Subhanahu Wa itu diistilahkan di sebagai uruj. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni ihraj. Ana menuju kepada sesuatu tuntaha untuk menghadap Allah Subhanahu Wa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa di sana. Kemudian nuzul Artinya turun. Menghadap kepada makhluk Tawajuh Dihadapkan kepada makhluk Jadi itu antara Martabat-martabat suluk Secara ringkas secara, secara ijmal Iaitu terbahagi kepada Uruj, Luzul Sakar Sahur Fana Dan bakar Ya okay. <tuh> <tuh> <tuh> Kalau katakan orang ini jalan saka atau bersahul, ataupun hmm. selalu keluar masuk kata-kata hanya mungkin mengadili syaraknya. Hmm. Bagaimana orang yang tidak mengalami saka atau bersahul atau apapun saja di dalam silo ini, hmm. tapi mereka semata-mata uh, ya melakukan macam orang yang saka, tapi dia faham tentang kata-kata itu tak ramai. Itu tak boleh. Tak, boleh, ya? tak boleh Sebab itu kata Ibnu Arabi Kitab-kitab karangan kami haram bagi orang yang Bukan Ahli Ini hmm. hmm. Untuk orang-orang awam yang tidak mengalami Ahwal-ahwal kemabukan Ini hadirat Allah Ta'ala Dan dia nak menggunakan Kata-kata orang-orang mabuk itu hmm. ha, Maka mereka ini adalah orang-orang yang Berdusta Dia berdusta dia buat ah ha, dia buat-buat dia mencuri perkataan-perkataan ahli-ahli tasawuf ahli-ahli zakni ha, dan seolah-olah mana dia kata kalau dia betul-betul dengan ikhlas nak menuruti ha, dan dia cuba nak merasakan nak mengalami ha, ha, maka itu dibolehkan tapi kalau dia hanya orang awam hanya menggunakan kata-kata tu untuk ah ha, untuk kepentingan diri dia semata-mata tak dibolehkan haram Bagaimana dia faham dari fikir Tetapi bukan dari Zod Mana sebagai secara, uh, ilmiah. Ilmiah, ha. secara Ilmiah Mana secara ilmiah itu Apa yang boleh kita katakan Orang kafir pun boleh hmm. Boleh belajar apa hikmah-hikmah yang ada Dalam ilmu pengetahuan gitu. Tengah hmm. tak hmm. Maksudnya Kalau dia nak memahami Satu-satu ahwal tu secara ilmiah perlulah disertakan dengan zauqiah dengan ahwal dengan rasa barulah pengalaman ilmu tu jadi sempurna kalau tidak, dia hanya secara teori ialah dia boleh cakap semua tapi secara rohani secara batin secara zauqnya dia pun tak rasa apa-apa lagi oh, jadi apa macam tu lah ha jadi betul ke tu lah Wallahu a'lam ya. Baiklah. yang berikutnya. Err Baik, seterusnya saya akan nyatakan tentang jazbah dan suluk. Tentang jazbah dan suluk ni jazbah boleh kita katakan tarikan. Ah, jazbah ni boleh kita katakan sebagai tarikan. Jadi untuk kita faham berkenaan jazbah dan suluk ni Mafhum perkataan jazbah ni asal daripada perkataan jazab Jazab Jazab dan suluk Jazab ni bermakna tarikan Ia Allah Ta'ala menarik seseorang hamba ke arah dirinya Jazab bermakna tarikan jadi Allah Taala menarik seseorang hamba ke arah dirinya. Jadi bila mana ada tarikan jazbah daripada Allah Taala, maka seseorang hamba tu akan rasa nak mendekatkan diri kepada Allah, nak cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mula nak pergi ke masjid, mula nak mengaji Quran, mula nak mula berzikir, ya, mula nak belajar ilmu. Kerana apa? Allah Taala telah kurniakan satu jazbah, jazab dalam dalam diri hamba tersebut. Allah Taala telah beri satu tarikan. Yang mana bukan dengan usaha Daripada hamba tersebut Hamba tersebut tu mula-mula Dia duduk dalam zulmat, dalam jahil Dalam perbuatan maksiat Fahsyat, mungkar, dosa, noda Tak ada tempat dia ha, Buat amal ibadat ha, Tapi apabila Allah Ta'ala kurniakan Jazab tu, dia rasa tiba-tiba Dorongan datang nak bertaubat, Nak inabat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi tarikan tersebut dinamakan sebagai jazab. Jazbah. Ini dorongan dia mula terbentuk nak menuju kepada Allah. Dia sanggup tinggalkan segala kemungkaran, kemaksiatan. Alam-alam fujur dia. Alam-alam jahat dia. Ha, Alam, -alam jahiliah dia. Alam dia. Hmm. Yang dimaksudkan dengan majizub. Majizub adalah seseorang yang Tarikan jazbah daripada Allah Ta'ala berlaku pada dirinya. Majizub bermakna seseorang yang tarikan jazbah Allah Ta'ala tadi. Tarikan jazbah daripada Allah Ta'ala berlaku pada dirinya. Bahawa dengan tanpa sebarang kegiatan kasab dan mujahadah. Tanpa dia melakukan sebarang kegiatan kasab dan mujahadah. Maksudnya dia tidak ada buat usaha apa-apa pun. Tapi... Dorongan Rasa nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Itu datang dengan tiba-tiba Melulu-lulu datang dalam diri dia Semata-mata dengan fadal Kekurniaan Allah Ta'ala Maka seseorang hamba itu Dapat menempuh makamat mahkamah batini Dan seterusnya menjadi Wasil billah Ini seseorang yang sampai matlamatnya Kepada Allah Ta'ala Dengan jazbah tersebut Maka Allah Ta'ala beri kekurniaan Kepada seorang hamba tu Untuk sampai dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suluk pula bermakna perjalanan ya? Suluk maknanya perjalanan ini, Berjalan menempuh Atas suatu jalan Untuk mencari kuruk, Penghampiran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita menempuh jalan Untuk mencapai kedekatan Dengan Allah Ta'ala Rasa penghampiran dengan Allah Ta'ala dan untuk mencapai rasa wasal Rasa kesampaian Rasa macam Oh dah sampai dekat Allah Ta'ala Rasa macam dalam apa? Keharibatannya Jadi kalau suluk bermakna perjalanan ini Berjalan menempuh atas suatu jalan Untuk mencapai kurup kehampiran Dan wasal kesampaian kepada Allah Ta'ala Maka salik yang dimaksudkan dengan salik Adalah seseorang yang berjalan menempuh Atas jalan tersebut Ini seseorang yang berjalan menempuh Atas jalan-jalan penghampiran terhadap Hak Ta'ala Dan menempuh Tingkatan-tingkatan Manzil-manzil tarikat Menerusi Latihan mujahadah Riyadah dan itikaf sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sebagai latihan untuk seseorang salib itu mencapai peningkatan dalam suluk dia. Jadi bagaimana untuk seseorang tu mencapai kesempurnaan Dalam suluk dia menuju kepada Allah Ta'ala Supaya dia mencapai rasa kurup penghampiran Dan mencapai rasa wasal kesampaian Dengan Hazrat Allah Subhanahu Wa Taala Ialah dengan melakukan Mujahadah Riyadah Dan itibak sunnah Dan syariah Mana melaksanakan segala amal-amal syariah Itikmak segala sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zahir dan batin, ya, dan setiap aspek kehidupan, dan melakukan riyadhah latihan-latihan untuk apa meningkatkan stamina kita dalam amal ibadat, ha, itu dipanggil riyadhah, riyadhah, ya. dan mujahadat. Mujahadat artinya sejajar berjuang, melawan kehendak nafsu-nafsu kita yang jahat. Di kalangan para-para salikin Dan para-para salikin Mereka yang terhasil pencapaian Wusul ila Allah pada peringkat permulaan Kemudian barulah terbentuk syauq Ibadat dan zauq riadat Ianya dinamakan sebagai Tarik kejazah Ini di kalangan para-para salikin Orang-orang yang menempuh suluk kepada Allah Ta'ala ni ada di kalangan mereka ni yang terhasil pencapaian wusul kepada Allah Ta'ala Pada peringkat permulaan Dengan terbentuknya syauq Rasa seronok melakukan amal ibadat Dan zauq rasa ni'mat dalam melakukan riabah-riabah latihan rohanian Mereka ni menempuh jalan yang diistilahkan di, di, di sebagai tarik jazab Jalan jazbah mereka menempuh jalan jazbah eh? Dan ada kalinya Dari kalangan para-para salikin ni juga Yang pada peringkat permulaan Mereka telah terbentuk syauh untuk melakukan mujahadah dan riadah Kemudian barulah mereka dipermudahkan untuk mencapai musul ilallah Ianya dinamakan sebagai tariq suluk Jadi di sini menyatakan tentang dua kategori Dua kategori salik Ada satu kategori salik yang terhasil padanya jazbah dahulu Ada satu lagi kategori salik yang mana dia terpaksa menempuh suluk dahulu Baru terhasil padanya jazbah ya? Kalau orang yang salikin Yang menempuh tarikh jazab ni Mereka ni dikurniakan rasa kedekatan dengan Allah Ta'ala terlebih dahulu Sebelum dia nak belajar, nak cari jalan untuk menempuh Kedekatan dengan Allah Ta'ala Dia rasa dia dengan Allah Ta'ala tu dah dekat dah Cuma nak cari jalan nak memahami tentang ilmu apa apa ilmu ilmu ilmu pengetahuan fikah amal ibadat tapi dia dengan Allah taala tu dia rasa dia dengan dah dekat dah tuan berbanding dengan orang yang menempuh tarik suluk mereka terpaksa melakukan mujahadah dan riyadhah dan membentuk syauq supaya mereka dipermudahkan mencapai rasa kedekatan dengan Allah taala tadi Jadi Allah Taala menyatakan dalam Al-Quran pada surah ash syura ya, Kalau dalam Al-Quran terjemahan boleh tengok Al-Quran surah ash syura ayat 13. A'udzubillahi minasyaitanir rajim Allahu yajtabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib. iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan mengisyaratkan kepada maksud jazbah dan suluk dalam ayatnya Allahu yajtabi ilaihi may yasha ilaihi may Allah menarik kepada agamanya ini Allah Taala menarik kepada dirinya itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk hidayat agamanya kepada orang yang kembali kepadanya Ini agama adalah pada hakikatnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahuwataala itu agama ini adalah tauhid mengesakan Allah Subhanahuwataala beriman kepadanya kitab-kitabnya para rasulnya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangannya jadi bahawa yang dimasukkan dengan ijtiba iaitu Allahu yajitabi ilaihi man yasha Allah taala ijtiba jadi di sini dimasukkan dengan ijtiba ini adalah tarikan jazbah Allahu yajitabi ilahi Allah Ta'ala menarik Memberikan jazbah ha? Menarik kepadanya Menyasyak siapa yang dikehendakinya Jadi kalimat Yajitabi Asal daripada kata Ijtiba Bermakna Menunjukkan kepada Jazbah Ashura Ashura Ayat yang ke-13 Ayat yang ke-13 Allah yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib Manakala ihtida itu wayah tadi daripada asal kata ihtida Kalimah ihtida ini adalah bermaksud suluk Ini Allah Taala akan memberikan hidayat kepadanya bagi sesiapa yang unit yang kembali kepadanya yang bertaubat kepadanya jadi sesiapa yang melakukan usaha bertaubat maka barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya hidayah maka ya tadi di sini di isyaratkan oleh permoisyen kita dengan makna pengertian suluh Ijtibak Ertinya Jazbah Manakala Ihtidak Erti Membawa arti suluk. Jadi kerana itulah Para-para masyaih Naksyabandiyah Khasnya Para-para masyaih Naksyabandiyah Mujadidiyah Mereka telah Mendahulukan jazbah Sebelum suluk. Jadi nak menghasilkan Jazbah Kerana Jazbah itu Adalah Dikurniakan Kepada sesiapa Saja yang dikehendaki Oleh Allah Ta'ala tidak ada sebarang syarat apa pun di situ Kalau untuk Allah Ta'ala Bagi hidayat Bagi orang-orang yang bersuluk Menempuh jalan suluk Maka ada syarat Dia kena kembali kepada Allah Ta'ala Tapi untuk orang-orang yang Allah Subhanahu SWT kehendaki Maka Allah Ta'ala tarik Tanpa ada sebarang syarat Sebab Allah Ta'ala hendak jadi kalau dia kehendak amru iza araa nasyaian ay yaqulalahu fayakun makni semua kena taat semua kena akur malaikat pun kena laksanakan jadi kerana itulah para-para masyayikh Nashabandiah telah mendahulukan jazbah sebelum suluk dan mereka dikatakan sebagai majzub salik jadi majzub salik ni maksudnya mereka pada awalnya menerima jazbah kemudian barulah mereka menempuh suluk Berbanding dengan salik majizub adalah daripada kalangan mereka yang menempuh perjalanan suluk Ia ini Belajar mengenai Allah Ta'ala dengan nas dan dalil, dengan bukti dan hujah, ya? dengan ilmi Daripada situ mereka itu mencapai zauqi Maka mereka itu istilahkan sebagai salik majizub hmm. ha. Ambil sebab Allahu Yajtabi Yajtabi tu perkataan ijtiba daripada kata dasar ijtiba ini Allah Ta'ala menarik Allah Ta'ala menarik kepada agamanya tu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk hidayat agamanya kepada orang yang kembali kepada jadi Daripada keterangan ini, kita dapat melihat kepada dua pembahagian salik. Ada salik majizub dan ada majizub salik. Jadi salik terbahagi kepada dua. Satu salik majizub dan satu lagi majizub salik. Apa yang dimasukkan dengan salik majizub dan apakah yang dimasukkan dengan majizub salik? Jadi, Istilah Atau tarif bagi salib majlisub dan majlisub salib ni Kita boleh dapati Berbagai-bagai penarifan Ada yang panjang ada yang pendek okay. Jadi kita tengok Apakah ertinya salib majlisub Salib majlisub Jadi maksudkan dengan salib majlisub adalah mereka yang terhasil jazbah pada penghujung suluh mereka yang terhasil jazbah ini terhasil jazbah pada penghujung suluh Manakala majlisur salib Yang dimasukkan dengan majlisur salib Adalah mereka yang terhasil jazbah Pada permulaan suruh Mereka Mereka yang terhasil jazbah Pada Permulaan subuh Jadi kita nampak perbandingan ni Perbezaan antara salik majlisub Dan majlisub salik. Salik adalah orang yang berjalan Menempuh Majlisub adalah orang yang mendapat Tarikan, dorongan Semangat daripada Allah SWT Jadi kalau salik majlisub Dia adalah orang yang mula-mula Dia menempuh perjalanan itu Jadi dia terhasil jazbah Pada penghujungan perjalanannya. Manakala majlisub pula Majlisub salik pula adalah Orang yang Pada peringkat awal lagi, pada peringkat permulaan lagi Jazbah sudah, sudah terhasil Pada diri ha, Itu perbezaannya Antara Salik majzub dan majzub salik Dan kebanyakan para -para, Salik dalam tarikat-tarikat Yang lain, kebanyakannya mereka adalah Salik yang majzub Malaikannya Kebanyakan Mereka tak hampir salik-salik Dalam tarikat nasyapannya Kebanyakan mereka Adalah majzub yang salik Kerana mereka pada awalnya Mereka telah ditarik untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak itu dengan zikir ismu Yang terlebih afdal kalau menurut Imam Rabbani Mujaddidi Afsani Syekh Mafruqisir ini rahmatullah adalah majzub salik. Kerana beberapa masyayikh Naqsabandiyah mereka telah mendahulukan jazbah mendahului suluk. Jadi, yani, mereka menekankan kepada para murid mereka untuk menghasilkan jazbah terlebih dahulu sebelum menempuh perjalanan suluk. Menghasilkan tarikan, menghasilkan dorongan, semangat, Ini yani, kehendak, keinginan yang betul kuat untuk menuju kepada Allah. Hasilkan itu terlebih dahulu. Jadi, seseorang yang telah terhasil dorongan yang kuat dalam diri dia, kalau dia nak menempuh perjalanan, walau sejauh mana sekalipun, dia akan ada kesanggupan. Walau sesukar mana sekalipun perjalanan itu, dia akan ada kesanggupan. Walaupun berapa lama dia terpaksa mengharungi perjalanan pun, dia akan sanggup. Kenapa? Dia ada jazbah yang kuat. Kenapa dia ada semangat yang kuat. Contohnya, kalau macam orang dulu dia nak pergi ke Mekah, itu paksa naik kapal laut tu berapa bulan? Tiga bulan ke tak? Ha, kalau tak ada jazbah boleh pergi ke? 3 hari naik naik naik bas pun tak larat. Ya tak? Ini naik kapal laut tiga bulan. Ah ha, itu kena ada jazbah yang kuat tu. Nak tanam berapa tahun dalam diri tu. Oh ya aku nak ke Mekah. Aku nak ke Mekah. Aku nak ke Mekah tak? Ha, ah itu nak bina jazbah nak ke Mekah. Jadi Begitu juga jazbah kita nak menuju kepada kerajaan Allah SWT Nak menuju kepada hadirat Allah SWT Ma'rifat dengan Allah SWT mahabbat cinta dengan Allah Taala. Jadi nak mencapai itu Kita nak menempuh tingkatan-tingkatan Ahwal fana, bakak, mabuk-mabuk Sedar balik Nah, Jadi itu semua perlu pada jangka masa yang panjang Bukan kata satu hari boleh rasa mabuk sedar balik dah. Ha, bukan dalam masa satu bulan Boleh rasa fana bakar habis semua dah Boleh konsisten, boleh istiqamah dah Sekali rasa mungkin sekali rasa je lah Tapi yang kita nak tutup Dawam, yang dapat di, kita ambil Itibar atas perjalanan Seseorang murid itu ataupun seorang salik itu Apabila berlaku ahwal Ke atasnya itu secara berterusan Kalau setakat sekali-sekala Berlaku itu Kita anggap sebagai persiaran Macam singgah-singgah Seperti -singgah, jadi yang nak kita hasilkan adalah ahwal yang berterusan. Dalam sisilah Naqsabandiah maksud daripada jazbah adalah supaya salik mudah dan cepat menempuh tingkatan-tingkatan suluk. Kerana itu masyaykh Naqsabandiah meletakkan kepentingan keutamaan jazbah sebelum menempuh suluk. Sebab apa dengan jazbah tadi itu dia akan bagi dorongan Memudahkan salik Supaya mudah dan cepat Maksudnya kalau dia Mula langkahan itu pun Dia akan melangkah dengan pantas mana Dia tak akan kata slow Berjalan Berangkak itu Tak ada Bila ada jazbah tu mana semangat itu nak pergi cepat Nak cepat sampai Dalam sisilah nak syabandiyah ini Salik akan berhasil mendapat Nisbat nisbat jazbah Pada peringkat permulaan Menerusi tawasul Tawasul dan limpahan faizan daripada Hazrat Khajar Khajagan Syah Bahulina Syaban Bukhari Waisi Qudusa Siruhu Kerana beliau telah diperintahkan Untuk mendahulukan jazbah Ke atas suluk Dan secara batinnya mendahulukan pesiaran an Syair Anfusi Ke atas pesiaran Syair Afaqi Supaya Syair Afaqi berada dalam penanggungan Syair Anfusi Manakala Suluk berada dalam penanggungan Jazbah Jadi Suluk dan Syair, syair Afaqi Akan berlaku dengan sendirinya Setelah penghasilan Jazbah Dan sesudah kita Menempuh persiaran Syair Syair Anfusi Jadi di sini menyatakan tentang Pentingnya Seseorang salik itu Menempuh Pesiaran syair secara fusi dan dalam masa yang sama menghasilkan jazbah sebelum menempuh perjalanan suluk menuju kehadiran Allah. Dalam silsilah-silsilah yang lain, isbat jazbah dikurniakan pada peringkat yang paling akhir. Jadi nak menghasilkan jazbah tu, kalau dalam tarikat-tarikat yang lain, jazbah itu akan terhasil di penghujungan. Kerana kebanyakan salik-salik dalam tarikat yang lain Mereka adalah dalam kategori salik majzub Yang mana terhasil jazbah pada penghujungan suluk Sebaliknya Dalam sisilah Naqsyah Bandiyah Salik akan berhasil mendapat nisbat jazbah Ini nisbat majzub tadi Pada peringkat permulaan lagi Awal-awal lagi dia akan dapat jazbah rasa nak, semangat nak menuju kepada Allah Taala. Mana mulut dia, lidah dia, hati dia, ingatan dia tu tak tak terlepas ingatan dia, tak lekang ingatannya daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kaifiat tu mungkin salah ke, itu dia tak ada fikir. Janji dia punya ingat nak ingat Allah Taala tu sekejap pun dia tak nak lupa dah. Gairah. Gairah. Ha, kegairahan yang tinggi. Dia ada jazbah, ya. Semangat dia tu. Ha. Jadi, Syah Baudin Akshaban telah diperintahkan supaya dia mentarbiah murid-murid dia dengan mendahulukan jazbah ke atas suluk. Ini, para-para pengikut tarikat Syah Baudin Akshaban semuanya mengamalkan, menerapkan konsep ini dalam menempuh perjalanan tarikat rohani. Ini, Ini mereka menghasilkan jazbah terlebih dahulu sebelum menempuh persiaran suluk. Dalam sisilah-sisilah uh, Tarikat yang lain Nisbat jazbah itu akan terhasil Pada peringkat yang paling akhir Tetapi para Parabang Syair Naqsyabandiah telah menekankan bahawa Dengan melakukan zikir qalbi Ianya dengan kita memperbanyakkan zikir Di dalam hati khafi, Di dalam hati kita Maka dengan penumpuan tawajuhat Dengan kita bagikan sepenuh Fokus Sepenuh perhatian Dengan wukuf qalbi pada hati kita tadi Maka dengan cara itu akan menghasilkan jazbah yang begitu cepat Ini yani jazbah akan terhasil dengan cepat Apabila kita memberikan fokus Kita tumpu Kita tenung Pada qalb kita Bukan setakat zikir Allah Allah Allah Tapi tak ada tumpuan Jadi itu tidak akan menghasilkan jazbah Jadi masyai-masyai kita Khasni syabah nak syaban Dia telah dapat mengenal pasti Perkara ini Maka dia telah menetapkan Wukuf qalbi sebagai syarat dalam berzikir Ini pentingnya ada fokus Tumpuan, titik perhatian dalam ketika kita berzikir Dan tumpuan tersebut Kita nak hadakan kepada hati kita Hadirkan qalb kita Ini tawajuh nafs kita tu tumpu pada qalb kita Ingatan kita tu Kita hadapkan kepada qalb kita Bahawa dengan melakukan zikir qalbi secara berterusan Dengan sepenuh penempuan tawajuhan Ianya akan mendapat tawajuh permulaan jazbah Ini akan terhasil jazbah kepada murid tadi Apabila dia bagi sepenuh penempuan dia tumpu pada qalb tadi tu Dan berzikir di situ Sambil menumpukan ingatan dia Fokus pandangan dia kepada latifah qalb dia tadi tu Maka akan terhasillah jazbah pada peringkat awal tadi Kemudian tentang jazbah Jazbah juga terbahagi kepada beberapa bahagian Khasnya kepada dua bahagian Iaitu jazbah suri dan jazbah hakiki Jazbah terbahagi kepada dua Iaitu jazbah suri dan jazbah hakiki Apa yang dimaksudkan dengan jazbah suri yang dimaksudkan dengan jazbah suri adalah jazbah yang terhasil Sebelum tasfiyah lataif Dalam permulaan suluk Sebelum persiaran syair filah Ianya dikurniakan hanya untuk mempermudahkan Menempuh tingkatan-tingkatan suluk Jadi yang diertikan dengan jazbah suri ni Suri ni asal daripada perkataan surat Surat ni maksudnya rupa ini jazbah yang hanya bersifat rupa semata-mata Bukan hakikat jazbah itu. Nampak rupa tu macam jazbah Tapi bukan jazbah yang betul-betul lagi Baru jazbah kata main-main Bayang-bayang jazbah Ya yeah. <laughs> Jadi jazbah yang suri tu Ini macam contohnya satu orang tu dia jazbah Dia baru bayat je Tapi jazbah dia tu dah macam syih dah Ya Aha uh -huh. Jadi Walaupun dia tak habis lagi berzikir Pada 10-10 latifah dia tu Tapi dia jazbah dia tu dah Nak jadi macam sheikh dah ya. Nampak tak Jadi jazbah tu baru Jazbah rupa baru Dia bukannya boleh jadi sheikh betul lagi pun hmm. Boleh macam Macam Seolah-olah tu boleh lah Ikut-ikut gaya-gaya Macam rupa sheikh boleh lah Pakai macam sheikh pakai boleh lah ha. Tapi nak jadi sheikh betul-betul Dia tak boleh lagi Sebab apa Dia tak ada jazbah yang betul-betul hakiki Ibaratnya Ya jadi jazbah yang terhasil sebelum tasfiyah penyucian pada lataif-lataif dalam permulaan suluk sebelum persiaran syair filah. Jadi jazbah yang terhasil sebelum penyucian lataif tadi, jazbah tersebut adalah bayangan kepada jazbah yang sebenarnya. Hakikat jazbah. Ya? Dia bukanlah jazbah yang hakiki. Dia adalah jazbah suri dinamakan. Jazbah suri. Ini jazbah yang bersifat rupa bentuk semata-mata. jazbah suri ni dikurniakan oleh Allah taala juga sebab apa jazbah dia adalah barang kurnia semata-mata dia bukan barang usaha macam satu orang murid tu bila dia dah baiat tiba-tiba dia terus nak ikut syekh dia jazbah dia datang kan jadi ini bukan dia buat-buat dia bukan buat-buat barang kurnia juga Allah bagi dia Murid-murid yang lain Tak ada jazbah macam tu oh, dia. dia je Jadi oh. ni barang kurnia oh. ha, Dia barang kurnia Dia pun tak tahu Dia pun kira macam Nak ikut sungguh-sungguh lah oh. ha, kan? Minatnya tu Gairah dia tu kan ha, Itu jazbah juga Tapi jazbah oh. suri Walaupun dia tak habis lagi Latifah-latifah Tak habis zikir lagi Tapi jazbah tu dah ada tu Itu dipanggil jazbah rupa bro. Bayang-bayang Jadi Jazbah ni dikurniakan Allah Taala kepada seseorang salik itu supaya dia ada kemudahan untuk mempermudahkan baginya tu menempuh tingkatan-tingkatan suluk. Mana Allah kurniakan jazbah tu supaya mudah seseorang hamba tu nak meningkatkan diri dia dalam menuju kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jazbah suri ini juga dikenali sebagai jazbah bidayat ataupun jazbah permulaan. Ini yani mula-mula jazbah yang dirasai jazbah inilah jazbah suri. Ataupun dikenali sebagai jazbah ular. Ini yani jazbah yang pertama. Jadi yani tarikan jazbah pada peringkat permulaan. Yang kedua, jazbah hakiki. Jazbah hakiki adalah Jazbah yang terhasil dalam Peringkat penghujungan suluk Jazbah hakiki ni adalah Jazbah yang terhasil dalam Penghujungan suluk Ini apa yang terhasil oleh Para-para salik majizub Di mana mereka mencapai Jazbah pada peringkat penghujungan Suluk mereka Maka inilah juga jazbah yang diertikan sebagai jazbah hakiki Ia Ini dalam erti kata lain Jazbah hakiki ni ada dalam setiap tarikat Jazbah hakiki ni ada dalam setiap hakikat Ia Ini setiap tarikat Semuanya membawa kepada matlamat untuk mencapai jazbah hakiki ni Iaitu jazbah pada peringkat penghujungan Bukannya jazbah pada peringkat permulaan Hanya naksyabandiyah sahaja Yang meng Utamakan, ataupun meletakkan kepentingan jazbah pada peringkat permulaan mana? Ha. Bukan kata pada peringkat perhujungan dah tak ada jazbah dah Di peringkat perhujungan jazbah dia lagi lagi mencacak, lagi tinggi ha. Tapi di awal-awal lagi jazbah itu dah diletakkan sebagai Perkara asas batu loncatan dia untuk dia lonjak lagi kalau tak ada jazbah, tak ada tarikan, tak ada dorongan, tak ada gairah Nak tempuh macam mana? Tak laju. tak laju lah kalau dia jalan pun slow Kalau penat dia relax dulu ha, Dia tak ada nak nak sungguh-sungguh lah. Penat ke apa jadikah aku akan pergi juga ha, Itu orang yang ada dorongan Jadi berbeza Orang yang ada jazbah dengan orang yang tidak ada jazbah okay? Jadi jazbah hakiki adalah jazbah penghujungan Kalau jazbah suri adalah jazbah permulaan dan jazbah suri ni adalah kekhususan Bagi tarikat Naqsyabandiyah Yang mana Naqsyabandiyah adalah yang Meletakkan kepentingan Jazbah suri ni pada peringkat Pemulaan Manakala jazbah hakiki ni ada dalam Setiap tarikat Jazbah yang terhasil pada Penghujungan suluk Ketika dalam persiaran sayur fillah Ini dalam kita bersiar Di dalam Makrifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka jazbah hakiki ini juga dikatakan sebagai jazbah nihayat atau jazbah penghujungan. Jazbah suri dikenali sebagai jazbah bidayat, manakala jazbah hakiki dikenali sebagai jazbah nihayat ataupun jazbah sanjang. Ini jazbah yang kedua sesudah mengalami jazbah ula jazbah yang pertama tadi. Jadi jazbah hakiki ni dia ada dalam setiap tarikat Bukan kata naksyabandiyah je. Semua tarikat Tak kira lah Qadiriah ke Cishtiyah ke Suhrawardiyah ke Ahmadiyah ke Syaziliah ke Syattariah ke Kubrawiyah ke Atau apa juga tarikat-tarikat yang selain daripada naksyabandiyah Semuanya ada jazbah hakiki Atau di sini diistilahkan sebagai salik majzuh yang mana mereka itu menghasilkan jazbah pada penghujung pencapaian mereka Ini yani jazbah itu terhasil pada peringkat penghujungan perjalanan mereka Jadi jazbah yang terhasil pada peringkat penghujungan inilah yang diertikatakan sebagai jazbah hakiki Dan ianya ada terdapat dalam semua salah silah tarikat Tanpa sebarang perbezaan Tak kiralah dia tarikat ba'alawiyah ke Syaziliyah ke Syattariyah ke ya? Syistiyah ke Atau apa juga tarikat-tarikat Yang selain daripada Naqsyabandiyah Bahkan dalam Tarikat Naqsyabandiyah sendiri Semuanya yani Semua tarikat-tarikat Semua salah-salah tarikat Semuanya Ada Makam yang penghujungan itu Jazbah Hakiki Iaitu Jazbah Nihayat ataupun jazbah saniyah ini jazbah yang kedua sesudah jazbah bidayah namun jazbah suri adalah jazbah yang khusus hanya bagi pengikut-pengikut tarikat Naqsabandiy mereka akan mengalami jazbah suri ini ini pada peringkat awal lagi mereka akan merasai kegairahan yang tinggi untuk menuju ke hadrat Ilahi dan dan nikmat itu dikurniakan kepada orang-orang yang ikhlas, yang betul-betul mukhlisin, yang betul-betul rasa tulus nak menuju kepada hadirat Tuhan. Baik, ada apa-apa soalan? Tentang suluk, jazbah tentang salik atau majlisub, salik majlisub ataupun majlisub salik ataupun pada uh, pembahagian jazbah tadi ataupun pada pembahagian salik tadi Ada apa-apa soalan? Jazbah ini dia, dia bersifat <tu> umum rumah adakah dia khas untuk atau macam kat itu ataupun macam biasa? Ah, ha. di sini dalam ayat tadi Allah Taala kata apa? Ha. Allahu yajtabi ilayhi may ha. Jadi may siapa yang Allah Taala nak saja. Oh, oh, oh. maka dia adalah khusus. Oh, oh, oh. Jadi majzub adalah orang-orang yang tertentu saja yang terpilih dia akan mendapat majzub. Salik ni siapa-siapa boleh jadi salik. Masuk madrasah, masuk pondok, ataupun pergi kelam mengaji ilmu, saliklah. jadi saliklah. Kira dia nak mula nak mengenal tu dengan belajar, mengenal dalil, ayat-ayat Quran, hadis dan sebagainya. Tapi majzub ni dia dah terdorong nak buat amal ibadat walaupun kaifiat tak tahu, tak tahu sangat. Ha. Ha. tapi dia dah dalam masjid, duduk surau, ha. gairah. gairah tu dah ada dah. Ha. Orang tak datang ke masjid lagi, dia dah sampai ke masjid dulu dah Siap tunggu depan pintu Untuk ha. siap pun buka pintu lagi Dia ha. tunggu dulu dah Mana jazbah dia tunggu tu ha. Jadi itu orang yang mengalami jazbah suri Jazbah pada peringkat awal Mereka ha. orang yang mengalami Allah ha? Boleh ataupun pernah dia Dia cari terus kepada jazbah suri Bukan suri dia kalau seseorang tu sampai kepada jazbah hakiki Yang dimaksudkan dengan jazbah hakiki ni adalah jazbah penghujungan Jadi jazbah penghujungan ni ada dalam semua tarikat Dan setiap tarikat-tarikat yang lain Selain Aisyah Bandiah Mereka terpaksa menempuh suluk Jadi tidak ada kemungkinan seseorang tu Bila mana dia mendapat terus jazbah hakiki kalau dia dapat, mula-mula jazbah tu dia dapat, jazbah yang pertama tu jazbah suri lah nama ni. Haa. Tak, jazbah hakiki ni dia akan hanya terhasil sesudah dia menempuh suluk. Sebab hmm. di sini jazbah hakiki adalah terhasil pada penghujungan suluk. Oh. Yang dimaksudkan dengan jazbah hakiki dia ada pada penghujungan. Jadi, pencapaian pada peringkat penghujungan ni ada dalam semua tarikat-tarikat. Tapi pencapaian peringkat permulaan ni, tak ada dalam tarikat-tarikat yang lain. Tapi Nasyah Bandiah ada. Mana awal-awal dia dah rasa jazbah dah. Hmm. Ha. Tapi, enak, Masanya, contoh -contoh. ada contoh-contoh. Aku berapa-apa, Allah, yang berkari. Aku itu berkari, Allah, U'lis. Dari yang jadi, kan? Ya'jitabi ilahi, mayyashab. Lepas itu, sampai kepada jazbah hati tu. Haa. Dia untuk mencapai jazbah yang hakiki ni Dia ada beberapa syarat lagi tertentu Maksudnya jazbah dia tu sempurna Dia ha, mencapai Jazbah yang sempurna Jazbah yang sempurna maksudnya Dengan dia Melaksanakan syariat Dengan sempurna ha, Maksudnya Tarikat dia amalkan dengan sempurna Dan dengan amalan syariat Yang sempurna tadi tu jazbah tu Kekal dalam diri dia Maka ini adalah jazbah yang hakiki. Sebab tu tarik kat yang lain mana mereka kena melakukan riyak, jihadah, baca aurat, zikir, wazifah, Sehingga mereka mencapai pada peringkat penghujungan. Pada jazbah yang hakiki tadi. Ini jazbah pada peringkat Pembunjungan itulah yang dikatakan sebagai jazbah hakiki. Jadi mustahil seorang itu dia terus-terus boleh sampai pada martabat jazbah yang sempurna. Macam tu, kalau dia tak ada latihan-latihan, riyadah dan dia tidak mengalami ahwal-ahwal, fana, bakak. Kita saya, kita saya tarik kepada perataan, Ibn Al-Aqsa ilahkan. Jaspat itu ya itu orang yang berada di atas, terus sedangkan mereka bawah salib tu orang yang berada di bawah dan dan orang yang di atas itu ya jaspat atas perlu turun ke bawah sekiranya itu kalau dia turun bawah dia tidak boleh mempunyai yang murid. Maka dia tunduk ke bawah-ke bawah dan rantau suriyah ini Dan berada di bawah-ke bawah yang saling ini Dan terkadang-kadang mereka bertemu di tengah jalan Atas ke bawah bawah yang saling Jadi kalau kita buat contoh Satu bukit yang saling sampai ke pencah bukit Melainkan adalah tak bilang tak ada mana aku sambil sediakan yang sekolah lagi dia terus sampai eksem. Hmm. Tetapi aku mesti nak turun dia tak boleh dua. Tidak dia itu seturun. Oh, hmm. jadi maksudnya sekarang kalau kita akan nak apa kalau dia terus sampai atas, hmm. maksudnya kalau dia ada eksem saya akan beri. Ah, sebab dia tak ada sesat sebab dia tidak dapat mengikutkan jalan sebab apa sebab apa dia tidak menempuh perjalanan ha, tu dia tak tahu apa liku-liku perjalanan kat mana ada gaung-gaung dia tak tahu ahwal-ahwal perjalanan rohaniah kaifiat-kaifiat batinia dia sendiri tak mengalami dia sendiri tak dapat nak menghuraikan mengungkapkan tentang perasaan yang berlaku kan jadi macam mana dia nak mentarbiah Orang-orang yang di bawah. Kalau disampaikan ke sana ada sebelum muslih. Mesti mesti kena nuzul. Mesti nuzul kena dia kena jadi salik. Mana dia disifatkan sebagai majazup yang salik. Ha, yang salik. Ha, mana dia kena jadi majazup yang salik. Jadi jazbah itu dinamakan jazbah suri. Ha, dia bukan jazbah hakiki. Sebab jazbah hakiki hanya pencapaian yang pada peringkat penghujungan saja jadi kalau jazbah pada peringkat awal tu, itulah dinamakan jazbah suri. Jadi mustahil terus boleh sampai pada jazbah hakiki, tidak. Jazbah hakiki ini dia kena menempuh jalan suluk dahulu. Dia kena melakukan amal ibadah, syariat, sunnah, ya, riadah, jihadah, dan sebagainya dia cuba dirasakan akan apa yang dia rasa oleh dia managers parti kita tu sebab macam ah betul jadi itu jazbah rupa saja ha, dia bukan jazbah yang betul-betul dia hanya bayang-bayang itu jazbah suri istilah baik ada apa-apa soalan lagi tadi saya akan teruskan tentang jazbah dan suluknya lagi. lagi Kita jelaskan lagi tentang Pengertian jazbah ni Yang dimaksudkan dengan jazbah Adalah nama bagi persiaran Syair Anfusi Jadi persiaran syair Terbagi kepada dua Ada syair Anfusi, ada syair Afaqi Persiaran syair Persiaran Atau bahasa Arab ni Dia syair pesiaran pesiaran pesiaran pesiaran syair Anfusi dan pesiaran syair al apa erti pesiaran syair an apa erti syair al Saya akan jelaskan ini syair sim ya'ru an-qusi Yang kedua je. Sel Afaqin Jadi yang dimasukkan dengan Sel Anfusi adalah persiaran Di dalam diri kita Jadi kita meneroka Merenung ke dalam diri kita Jadi melihat Menerusi dalam diri kita Merantau Merayau Berkeliaran dalam diri kita saja Kita pusing dalam diri kita saja Tengok dalam diri kita saja Anfusi Manakala syair afaqi Artinya kita Bersiar-siaran di luar diri kita Jadi persiaran dalam diri dan persiaran di luar diri. Dalam tarekat Naqsabandiy kita meletakkan kepentingan keutamaan pada sairun fusi. Kerana dengan kita melakukan sairun fusi secara tidak langsung sair afaqi akan turut tertanggung di dalamnya. Ini sair afaqi akan turut termasuk di dalamnya. Ya. Yeah. Jadi yang dimaksudkan dengan jazwah adalah nama bagi persiaran syair anfusi Untuk menghasilkan rasa nak bersiar dalam diri kita Kerana Allah Ta'ala firman afalatu Dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memandangnya, melihatnya Jadi dengan kita melihat ke dalam diri kita tu Kita merenung ke dalam diri kita tu Mana kita bersiar secara kashfi Syair kasyafnya kita sedang bersiar Di dalam anfusi, di dalam diri kita Jadi yang dimaksudkan dengan jazbah adalah Nama bagi persiaran syair anfusi Yang mana dengan fawal kekurniaan ilahi Dan dengan tawajuhat mursyid Ini seorang syekh mursyid pada persiaran Syair Anfusi Maka Lapaif Alam Amar Seseorang murid akan menjadi suci Menerusi tazkiah Dan Lapaif akan menjadi fana Kembali dengan asalnya Ini adalah kaifiat jazab Dan orang yang berhasil menerima tarbiat Seperti ini dinamakan sebagai majlis Jadi maksudnya apa Seseorang yang dengan kekurniaan Allah Ta'ala Allah mengurniakan Kepadanya jazbah Ataupun jazbah itu Boleh terhasil dengan sebab Kesan tenungan Ataupun kesan tawajuh Daripada seseorang sheikh Daripada seseorang guru Mursyid yang memberikan tenungan dia Pandangan dia, tumpuan perhatiannya Kepada seseorang murid yang salik tadi Maka dengan sebab tenungannya tadi itu Telah menghasilkan satu jazbah Dalam diri Seolah-olah telah dihidupkan dengan uh, Percikan cahaya Menyambar ha. Sehingga mencucuk sumbu pelita dalam diri dia itu Dia pun turut terbakar ha. Ibaratnya Jadi dengan kesan tawajuh seseorang syekh mursyid yang kamil Maka Dengan pandangan tawajuh dia tersebut Telah memberikan kesan jazbah kepada murid tadi ha. Ini juga mungkin berlaku satu daripada hak Allah Subhanahu SWT Allah sendiri yang bagi kurnia jazbah tu Satu lagi mungkin dengan berkat tawajuh seseorang wali Allah Ataupun seorang syekh Sebab dia mungkin ditenung Seseorang tu kan Maka orang tu pun lama-lama nak bertaubat ha, Dengan kesan tenungan, tawajuhnya tadi ha, Itu mungkin berlaku ini dalam right here in shit the year hah dia pembawaannya maka kat ataupun eh macam plaster ulasi cuba kepada kepada jenis waktu lekat pada dia lekat pada dia ini syekh tu Seolah-olah berpindah kepada orang tu Murid tu Jadi murid tu pun rasa Kuat nak berzikir macam syekh dia Kuat nak mentaati perintah Allah Nak mengamalkan sunnah, syariah Jadi itu dimasukkan dengan jazbah Dengan sebab Kurniaan daripada Allah Ta'ala Ataupun dengan sebab tawajuh Daripada seseorang syekh Yang mana dengan kesan tawajuh Seseorang syekh tadi tu Maka Latifah-latifah alam amal Seseorang murid tadi tu Akan mula menjadi suci Latifah qalb dia, latifah ruh dia, latifah sir dia Latifah khafi, latifah akhfa dia Ini latifah-latifah yang ada pada tubuh badan dia tadi Mula Bergiat dengan kegiatan zikir Mengingati Allah Subhanahu Taala Dengan secara tersembunyi di dalam batin tadi Maka dengan kegiatan zikir tadi Berlakulah proses tazkiah nafs Dan tasfiyah kulub yang semalam kita bicarakan itu penyucian, pembersihan hati dan pensucian akal fikiran kita. Sehingga apabila zikir itu menjadi berterusan di dalam diri dia dan pesiaran anfusi dalam diri dia tu terhasil dengan jazbah yang kuat, maka lama kelamaan dia akan mengalami fana. Fana tu rasa hilang. Hilang wujud diri Rasa diri itu seolah-olah Tak ada Ataupun hilang tak tahu ke mana ha. Jadi awal tu Dia akan berlaku Mungkin untuk satu tempoh masa Yang tertentu pada peringkat awal Dia akan rasa-rasa macam hilang Tak tahu ha. Ataupun lupa ingatan seketika ha. Itu mungkin berlaku ya. Jadi ini adalah Kaifiat jazab Keadaan, Hal keadaan orang-orang yang mengalami jazbah Dan orang yang berhasil menerima tarbiah seperti ini Dinamakan sebagai majzuh Ini Allah Ta'ala mentarbiah dia itu dengan jalan jazbah Maka dia dinamakan sebagai majzuh Ini orang yang mengalami jazbah Sama ada dengan kurnia daripada Allah Ataupun dengan tawajuh daripada seorang syekh mursyid Maka dengan jazbah tersebut Seseorang itu dinamakan sebagai majzuh Manakala suluk adalah nama bagi persiaran syair afaqi. Jikalau jazbah adalah nama bagi persiaran syair anfusi. Jazbah akan terhasil dengan syair anfusi. Ia ini bersiar di dalam diri. Suluk pula adalah nama bagi persiaran syair afaqi. Ia ini perjalanan di luar diri. Suluk artinya adalah nama bagi persiaran syair afaqi. Yang mana dengan menuruti petunjuk hidayat yang diberikan oleh seseorang syekh Oleh seseorang mursyid dengan menuruti ittiba' menuruti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat mustafawiyah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan melakukan amal-amal riyadhah latihan-latihan kerohanian dan mujahadat pengekangan hawa nafsu Maka ia akan dapat menghasilkan kesucian nafs. Nafs itu akan menjadi suci dengan kesan daripada latihan-latihan tadi, kegiatan-kegiatan mujahadah tadi. Maka nafs akan menjadi suci dan kegiatan ini dinamakan sebagai pesiaran syair afaqi. Ini persiaran Syar al adalah satu ibarat bagi suluk. Yang mana dengan seseorang itu menuruti petunjuk hidayah yang diberikan oleh syekh dia, diamalkan dan menuruti itibak sunnah dan syariat baginda Nabi SAW dan melakukan amal-amal riabah, -amal, ya latihan mujahadah sebagaimana yang didapati oleh uh, keterangan daripada syekh dia. Maka mereka ini dinamakan sebagai salik, orang yang menumpuh suluk. Dan mereka yang berhasil mendapat tarbiah dengan cara ini Dinamakan sebagai salik Jadi apabila jazbah Adalah mukaddam Ini didahulukan dalam perjalanan tarikat Mendahului ke atas suluk Maka ada murid yang Sedemikian itu dinamakan sebagai majizub salik ya, Kalau seorang itu dia menempuh jazbah terlebih dahulu Baru dia menghasilkan Perjalanan suluk Menempuh perjalanan suluk Maka dia dinamakan sebagai apa? majizub salik ya. Dan jika suluk adalah mukaddam ia ini dia mendahulukan suluk terlebih dahulu Sebelum terhasil padanya jazbah Ia Ini jazbah tak terhasil lagi pada diri dia Dia tempuh suluk dahulu Ia Ini dia meletakkan suluk sebagai muqaddam Dan jazbah sebagai muakhar Maka murid yang sedemikian itu dinamakan sebagai salik majizub Kalau dia meletakkan jazbah sebagai muqaddam Suluk sebagai muakhar Maka dia adalah majizub salik Hadrat para masyaih Nasyabandiyah telah meletakkan jazbah ya, Telah meletakkan jazbah mendahului suluk Ah, ha, Masyaih-masyaih Nasyabandiyah telah meletakkan kekhususan ini Ini adalah satu perkara yang khusus bagi tarikat Nasyabandiyah Iaitu hasilkan jazbah terlebih dahulu Mereka telah meletakkan jazbah sebagai mukaddam Perkara yang paling top priority Sebelum nak menempuh suluk ni Makamat-makamat yang tinggi lagi ni. Maka hasilkan dorongan yang kuat Kegairahan tu dulu dan kegairahan tu akan terhasil dengan ingatan zikir qalbi yang banyak, yang berterusan. Tawajuh penumpuan. Jadi kerana itulah para-para sufiak, nasyabandi, mereka ni kebanyakannya adalah majizub salik. Berbanding dengan salik-salik dalam tarikat-tarikat dalam yang lain, kebanyakan mereka ini adalah salik yang majizub. Tapi kita dalam Naksabandi Kebanyakan kita adalah Majlisuk Sadiq Para buzuruk, para-para masyaih Daripada salah sila yang lain Telah mendahulukan, jazba, mendahulukan suluk ke atas jazbah Manakala kita para-para buzuruk Dan masyaih dalam sila tarikat Naksabandi Sebaliknya telah mendahulukan Jazbah ke atas suluk. Jadi ini antara perbezaan ya Perbezaan yang Utama antara yang membezakan tarikat nasabah dengan tarikat-tarikat yang lain. Tarikat-tarikat yang lain semuanya mendahulukan suluk ke atas jazbah, tapi sebaliknya nasabah sahaja yang meletakkan jazbah mukaddam ini sebagai permulaan dan suluk pada perkata penghujungan. Jadi di sini majazuk bukanlah bermakna sebagaimana makna yang difahami oleh orang awam. Ya majazuk yang apa tak terkawal keadaannya. Tapi di sini yang dimaksudkan dengan majizub Di sini bahkan lafaz majizub Yang digunakan oleh uh, Para-para masyek kita ke atas para-para sufia Yang menerima limpahan faiz Menerusi tawajus syekh Adalah mereka yang majizub yang bagaimana Mereka yang sentiasa berpegang Teguh dengan syariat Bukan kata dia majizub tapi dia syariat Dia tidak jaga, tidak, itu tak boleh majizub ha, Itu boleh jadi ha, Zindik, kerana dia hanya amal tarikat Tapi tidak mengamalkan syariat Boleh ha? tentangan. Ah, pertentangan. Baik, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada insya-Allah kita akan tutup majlis kita untuk sesi yang ketiga ini dan kita akan sambung sesi yang keempat insya-Allah selepas solat Asar insya-Allah bermula pada jam 5 insya-Allah dan kita uh, sudahi majlis kitainni dengan tasbih farah aqulu qauli hadza astaghfirullaha muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat subhanallahi wa bihamdihi subhanakallohumma wa bihamdika nashhadu an wa natubu ilaika wa natubu ilaika wa natubu allahumma ahyna bi hayatil ulama' wa amitna bi mawtish shuhada' Wahshurna fi zonrat al awliya, wa adhulna al jannah ma'al amya alaihi muhsalat wal salam. Allahumma manfa'na bima alamtana, maulmna ma yanfa'na, wa zilna ilma. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fi al akhirah hasanah, wa qina azabna. Wassallallahu ala syyidina Muhammad wa alaihi wasallam ajma'in. Subhan Rabbika Rabbil anza'ama yasifun wal salamun ala al musallim منا ومنكم تقبل يا كريم